Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast, amit ti már minden bizonyal elfelejtetetek teljes joggal. 390. élethíradását halljátok. Azért ez a címe, mert hátna. na. De még szerencsé, hogy a nevedre emlékeznek kelt, mert hogy így különben... Jöjtének, hát én pedig a formalizmus nagy támogatójaként. Sziasztok, Szedlák Ádám kelt vagyok. Na, így azért mindjárt más, én pedig Póli Ferenc Ferenc. Nem tudom elkezdeni a beszédet, hogyha nem hangzik el a végszavam. Egyszerűen. Ahhoz hozzá vagyok fixálódva. Ú, végszó, de jó, hogy mondod, meg van nyitva nagyobb a két hónapja egy cikk, és az első öt mondatát olvastam el a böngészőmben. Igen, ezért tartok annyi memóriát a böngészőben, hogy ilyen megnyitott cikket tároljon. Uh, egyszer valaki, és nekem valamiért Kovács Bálint rémlik, írt egy cikksozatot a, a színházi ilyen háttérmunkakról, tehát aki nem a színész, és a kezében a koponyával üvöltözik azt, hogy lenni vagy nem lenni. Ez a kettő ugye nem egyszerre történik hiszen a lenni vagy nem lenni monológnál nincsen koponya. És, és egy ilyen legendás súgóval készített például interjút, hogy mit csinál a súgó tulajdonképpen. Mert nem arról van szó, hogy a színész annyira hülye, hogy a 478. előadáson elfelejti a végszavát meg a szövegét, viszont a próbákon meg mindenhol tök hasznos, hogy van, van ott valaki, aki, aki súgja a szöveget, hogy az én elfelejti, és nem arra kell figyelni, hogy Jannikám, adja melyik összetet, mert nem tudom, hogy mi jön. Mm. Na hát most euh, akkor te voltál az én sugom, de megoldódott a probléma, mert így eszembe jutott a nevem, és az is, hogy a 389. adást azt 6 héttel ezelőtt vettük fel. Annyira a gyermekek fogannak, nőnek fel, és hát igen. járnak iskolába, halnak meg háborúkban, csinálnak gyerekeket utána, meg a többi. Igen, igen. Hát most ez, most ez, a, ez a ritmusunk valahogy. Most ilyen 6 hetenként van adás. Azért ne, ne vigyük túlzásba. Most 6 hét alatt sikerült csinálni, de senki ne legyen arra mérgető, hogy következő is 6 héten belül lesz, nem pedig több idő múlva. Hát igen, igen, de hát figyelj, végül is elmúlt a tizedik születésnapunk, az ilyenkor az, az nem tudom, kutya években számolva, az már rengeteg. Úgy értem, hogy ilyenkor már a podcaster is mamunak mondja a hamut, és elfelejtené egy pár hétre, hogy milyen kötelességei vannak. Itt majd kérem a technikus kollégát, hogy Ihez Gábor talambulnak a gyermek éveket játssz be halkan a háttérbe. Így, így. Hogy a maradék hallgatók is elmeneküljenek. De az például már eleve nagyon jó hozadéka ennek a szünetnek, hogy ez alatt egyszer csak felé lett egy pillanatra legalábbis hanvaiból a hármas könyvelés podcast, ami keltnek FB2-nek és Gabinak a könyves podcastja és jó volt újra hallani. Lesz még máskor is? hogy ez most csak egy olyan felhorgadás volt? A következő a története. A Petra a barátnő megkérdezte, hogy tulajdonképpen miért nem veszünk fel több adást. Ami én azt mondtam, hogy mert hárman-három különböző időzónában dolgozunk, Balázs a Hongkongiban, Gabi a normális magyarban, én abban, amiben ébren vagyok. És ezt nehéz összehangolni. De hogy ennél jobb válaszom nem volt. És erre javasolt, hogy kérzem meg a többieket, hogy ők erről mit gondolnak. És mindhárman arra jutottunk, hogy tulajdonképpen egy másfél év kiadás után egy adást tényleg fel kéne venni. Nem vállaltunk semmit arra vonatkozóan, hogy lesz a következő adás, de tekintve, hogy legalább két olyan könyv hangzott, amit el kéne olvasnom, meg egy adás után átpasszoltam Balázsnak, hogy ez szerintem érdekelni fogja. És Gabinak is volt valami, ami amiben éppen belekezdett, és arról majd még akar beszélni. Ezért elképzelhető, hogy már másfél év múlva lesz a következő adás, az is lehet, hogy fél év alatt megoldjuk. Fantasztikus lenne. Nekem csak egyetlen, nem kettő, nagyon komoly hiányérzetem volt. Az egyik, hogy nem beszéltetek arról, hogy időközben Gabiból egy díjazott fantasy író lett, és mindenféle díjakat nyert azzal, hogy novellákat jelentett meg itt-ott, amik tényleg mert Gabi iszonyatosan szerényebben sajnos. Hát ezért aztán nem neki kellett volna elmondani, hanem nektek. Tréningezzük ezzel kapcsolatban. Aki esetleg érdekel, akit ez érdekel, ők a Gabó kiadónak a évfantazi és science fiction novellái, vagy valami hasonló című kiadványát nézzék meg amelyikre rá van írva, hogy tartalmaz kis Gabriela novellát, azt nagyon nagy szeretettel ajánljuk. A többit is valószínűleg egyébként, de... Hát van közte olyan, amit igen, van közte olyan, amit kevésbé. Én megvásároltam ezt a kötetet, és ö, emlékeim szerint végig is olvastam. És voltak benne jó novellák, meg voltak benne rendkívül rosszak is. Gabi a nagyon jó közé tartozott, pedig fantasy, vagy hát ilyen nem is tudom mi az. Fentezi leginkább, nem? Esetleg hát, Weird Noir? vírd Horror, akármi is lehet. Igen. Amit én olvastam tőle, az Fentezés a Weird határán mozgott. Igen, igen. Plusz volt az iskolás, Plusz. az nem tudom, benne van-e bármelyik kötetben. Olyat is olvastam valamikor, úgyhogy lehet, mindegy. Szóval kis Gabriellát tessék szíves lenni, keresni. Meg egyébként ezt, érdemes megvenni ezt a kötetet azért is, mert tényleg ad egyfajta... Hát, ha nem is egy keresztmetszetét a, a magyar szkifi és fentezi szerzők az évi termésének, de legalábbis abból a, egy olyan válogatást, ami egy nagyon jó izlésű szerkesztőnek lejensz, csillának a, az ízlését, dicséri, vagy mutatja be. Ilyen szempontból nem is tudom, olyas, tehát valami olyasmi ez a könyv, ami egyébként azt gondolom, így hiányzik a 2023-as évéből a istennek, De el fog ez jönni hamarosan, hogy nálunk értőbb és tájékozottabb szerkesztők kiválogassák számunkra azt, amit érdemes megnéznünk. Ez szerintem a legfontosabb tudások egyike lesz a következő évtizedekben. Akkor a labdát dobtál fel nekem. Jaj, de jó. Csapd le. Hogy ennél nagyobb labda nincs is. Úgyhogy próbálom két tenyérrel, hát ha úgy sikerül. A múlt héten valamikor Hét elején húztam fel magamat, megjött a sokadik magyar hírlevél egyike, éppen olvastam, hogy mi van. Ez ráadásul egy ilyen a formát teljesen nélkülöző egy banner, majd folyószöveg. Ráadásul még csak nem is olvasóbarát betűtípusra szedve típusú hírlevél volt. És én gondoltam, hogy 16 óta írok hírlevelet, jár egy csomó, tulajdonképpen vannak tapasztalataim, meg gondolataim róla. Megírom én ezt valahová, hogy hogy szerintem mit érdemes erről gondolni, hogy hogyan lehetne kifogni, fogni, és, és mik azok az apróságok, amire figyelni kell. Ezt meg is írtam, most a harmadik verzió itt a számítógépemen, és még várok hozzá taláncsokat egy barátomtól. Nem rád mutogatok, tehát te, te az elsőt kaptad meg, <kül> annál már egy lényegesen jobb szöveg van előtte. Na. Mindenesetre, hát egyrészt nem tudom, hogy hová mert hogy kommunikáció, ipari folyóiratból azt a keveset, amit meg lehet keresni, azon már túl vagyok. Tehát, hogy még elkezdődött, hogy feltöltöm majd, nem tudom én, a Imgurra kifotózva jépegekbe vagy valami hasonló. Viszont az egyik fontos dolog, amit szerintem érdemes elő, az egészre elmondani mondani már a, már a hírlevél szerkesztésre, hogy pont az a nagy truvály benne, hogy emberi ajánlást kapunk hogyha egyfajta, nem, nem a most megírom az eszét, amire éppen most gondolok, hírlevelet csinálunk, hanem csak azt mondjuk, hogy ezek a linkek voltak érdekesek, vagy ezeket a trendeket látom ezeken a híreken keresztül összekötve, akkor, akkor az emberi ajánlást, amit egyenlőre nem tudtunk sehogy sem gépesíteni. Mert hogy a, olyan van, hogy Netflix azt mondja, hogy megnéztél 28 darab Jack Reacher részt, itt van a 29 vagy akkor tetszeni fog az is, amiben a, az a film, amiben a, a nem borotvált férfi hős Megmenti, vagy a föld bolygót, vagy pedig az amerikai elnököt. Várjál. Tudni szoktam a csávónál, Gerald Butler, mert ezek ugyanabban a zsánerben bozognak nagyjából, de hogy azt nem fogja mondani, hogy figyelj csak, itt van nézd ezeket a hülye akciófilmeket háttérfilmnek, de volt az a 2004-es Austin Land című zseniális vígjáték. Szerintem az neked tetszene. Úgy az Osztainland bődülhetesen vicces, mindenkinek nagyon ajánlom. Eleve korunk egyik legnagyobb ö, színésznője játszik benne, ö, Jennifer Coolidge, úgyis, mint ö, Stifler mamája, vagy az idegesítő asszony a Fehér Lotusból. Jaj, jó, igen. igen. Akinek nem a nevét jegyezzük meg, hanem a fizimiskáját. Ö, igen, és a doktor susi is olyan jó szerepe. Így van? Na, ó, én ott, ott nagyon szerettem bődülötesen nagyon le tud játszani mindenkit a színpadra, hogyha egyszer hagyják szóhoz jutni. Még úgy is, hogy kb. ugyanazt a karaktert szokja hozni a harcsány amerikai nagy mellekkel, de, de nagyon ügyesen, és, és nem én nem Steven Seagán módra pont ugyanezt, hanem hogy oda van szépen a szépen ahhoz a filmhez. Na jó, de hagyjuk Stifler mamáját, mert ugye ő volt Stifler mamája is, vagy Stifler? Stifler. Igen, igen, igen, igen. Szóval, hogy hogy, és akkor azt mondod, hogy sehol, nem tudtad elsütni a hírlevél készítés fortiairól szóló cikket? Még nem, ráadásul egy picit 20.000 karakter lett, szóval hosszabb, mint az épp emberrel olvas. Hát igen, mert lehet, hogy az tényleg csak valami szakmai orgánumban lenne érdemes megcsinálni vagy, vagy leközölni. Mert hírlevelet viszonylag kevesen akarnak szerkeszteni, az macerásabb például, mint podcastot csinálni. Szerintem egyszerűbb amúgy. Na, de azt tudni kell írni. A podcast, podcasthoz meg elég tudni beszélni. Nagy a podcast csináláshoz kell egy csomó vas, meg valakinek meg kell vágni, meg ott van az első fél év, amíg nagyon szaradásokat vesz fel, és a havajait sem hallgatják végig, aztán el rájössz, hogy ez a fél év ez egy. Jaj, erről mondhatok két számot csak, mert most voltam konferencián és ott hangzottak el ezek a számok, az elég megdöbbentő. Képzeld el, 5 millió podcast van a világon, a földön, mm -hmm. és 70 millió epizód. Ez ugye rövid fejszámolás után kiderül, hogy az átlagos epizódszáma a podcastoknak három és fél. Igen, ez nem sok. Az nem. Az a, és ö, vannak még számok, hogy a, a podcastoknak azt hiszem az 1%-a csupán, várjál, hogy is? Most jó, most elkezdtem hülyeségeket beszélni, de a lényeg az, hogy a podcastok messze túlnyomó többségét tizen hallgatják meg. És ez nagyon Rémel egyébként arra, amit te is belinkeltél a zenékre, ami szintén valahogy hasonlóképpen működik. A lényeg, hogy elég megdöbbentő, hogy, hogy milyen sok podcast születik, de milyen kevésből lesz olyan valódi podcast, ami megéri azt, hogy tudom én, már nem csak a haverjaink hallgatják, és több mint tíz adást ér meg a dolog. Szóval ez eléggé... Eléggé ledöbbentett engem, vagy lenyűgözött engem, inkább úgy mondom. Hoppá, hoppá, hoppá, hoppá. Mi történt? Próbáltam belépni a Enkor.fm kis izémbe. Jó, hát azt nem lehet már egy ideje, ezt nem tudtad? Nem, nem, nem. De nem. én is ugyanígy egy podcast felvétele közben szembesültem azzal, hogy az Enkor nevű podcast szolgáltató egyszer csak átneveződött Podcasters for Spotify for, Spotify for Podcasters? Sose tudom, és sajnos lehet, hogy a Spotify sem tudja. Igen, azt teljesen magába olvasztotta Spotify már egy ideje. És hogy a fogom visszaszerezni ott tárolt tár podcastomat olyan? Jó, ja, minden további nélkül be tudsz lépni ugyanúgy, és aztán belülről alig változott valami. Egy pár dolog megváltozott hátrányára. És egy kicsit jobb lett a statisztika. De ez nem biztos, hogy annyira érdekelné a drága hallgatókat. Azért akartam megnézni, mert volt nekem az a karanténprojektem, hogy felolvastam a, há a három testőrt. Igen. És szerintem még ott is az egyes részeket többen hallgatták meg, ami ahhoz képest, hogy három testőre egyébként egy mennyire rossz könyv. legalábbis lenyűgöző. Mondjuk <tos> <tos> így valóban, ez egy új árnyalatot ad. Nagyon jól jó, szórakoztam közben, tehát általában leültem egy-két egy, pohár borral, és az adott napi benzomot beleolvastam a mikrofonba. De hogy három darab ilyen gyermekférfi folyamatosan a rinyl, és próbál mindenféle nőket lehúzni pénzre. Ez a fő történeti szálam, meg időnként hazárulás követel. Amíg elmesélted a, a három testört, addig én előkerestem azokat a számokat, amit a konferencián hallottam. És na, szóval az van, hogy, hogy ebből az 5 millió podcastból egy százalék az, amelyik heti négyezer vagy annál több letöltést tudhat magának, tehát az ilyen meti heteror vagy annál nagyobb méretű podcastok száma ebből az 5 millióból mindössze ezer, és 10% olyan van amelyik pár száz letöltést tudhat magának hetente, ami szintén tehát a pár száz, ez tényleg a, a Friends and Family vagy valami nagyon-nagyon is szakmai téma, és az még mindig csak a, a 10 tehát mondjuk 11 van ezek közül, akiket úgy bárki is hallgat, a többieket lényegében senki nem hallgatja, tehát mondjuk ez azt jelenti, hogy mit tudom, én? van négyes félmillió olyan podcast a világon, ami nincs. Na, én közben bejutottam egyébként ebbe a csodásba, és azt mondja, hogy az utolsó epizódot 309-en hallgatták meg, és összesen 75 hallgatója volt a projektnek, ez azt jelenti, hogy a felső 10%-ba tartozol. Pont Kicsit ezt akartam mondani, hogy a felső 10%-ba tartozol ezzel. Kicsit Igen. abban húzom ki magam holnaptól kezdve magamat, hogy. Nagyon helyes. Látszódjék, hogy sztár vagyok. Na, de az ajánlásoktól keverettünk ide meg a szerkesztett tartalomtól, és tulajdonképpen ennek kapcsán akartam egyrészt elmesélni, hogy én mostanában, amíg mondjuk az elmúlt hat hétben igazán két dologgal foglalkoztam, az egyik a virtuális valóság meg a mindenféle ilyen 3D-s megjelenítésű dolgok voltak, a másik pedig a ChatGPT, GPT, vagy mondjuk úgy, hogy mesterséges, intelligenciós adottudomány, de azon belül is azért mostanában a Cset GPT vel tényleg elég sokat volt érdemes foglalkozni. Gondoltam, megkérdezlek téged is, hogy az utóbbi témával kapcsolatban, amiről persze az ajánlások is eszünkbe juthatnak, szóval, hogy szerinted mi a baj a Cset GPT vel úgy általában vagy, vagy szóval, hogy nagy baj van-e és mind meghalunk-e, vagy sem? Nem halunk meg mind, kezdjük itt. Jaj, ez már jó hír. De sokan? Meghalnak? Ö, sokan se. Hm, egy Ö, van egy olyan eszközünk, amit nagyon könnyű nagyon rosszul használni, és ennek az eszköznek olyan emberek a tulajdonosai, akik érdekeltek abban, hogy milyen nagyobb is legyen körülötte, ami növeli azoknak a számát, akik nagyon rosszul fogják használni. Um, aminek, hát, az is olyan, hogy ami haszna azért nem nagyon lesz. Már annak, hogy rosszul használják? Annak, ahogy most az egészet eladják a, a népség katonaságnak. Tehát hogy se a skynetezésnek nincsen haszna, szerintem, sem, meg azonnal tiltsák be a kormányszóvű nyilvánosan nyilván, nyilván, nyilván véleményt róla típusú megközelítésnek, meg a jó Isten, az emi apja azt mondta, hogy azonnal le kell ezt állítani, mert különben felrobban a bolygó. <gül> Ennek se. Viszont ö, annak a, hát jobbszor szóval ilyen boosterizmusnak fogom nevezni, annak a megközelítésnek sem, hogy ö, ez vajon már intelligens? Te jó Isten, akkor közel járunk az általános mesterség és intelligenciához. Itt van közöttünk a digitális Jézus. Mert ez meg hazugság, aki ilyen nettó hazugságokat terjeszt, azt... Ö, úgy is mondjam, tehát tisztességesebb társadalom, amikor felakasztják a picsálba. Helyette kellene beszélni arról, hogy ez az eszköz ez mire jó, és mire nem jó. Hogy ö, amikor a ChatGPT ír valamit, annak... Ö, ö, ö, jó, ez kettő dolog. Egyrészt gondol-e bármit, vagy káros az, hogy fizáljuk? tipp káros. Káros. Mármint, hogy én is oda teszem a voksomat. Kettő pedig, van-e bármilyen vonatkozása a konszenzuálisan igazságnak elfogadott dolgokhoz, nem feltétlen. Három pedig, hogyha ezt a programot, és akkor nevezzük innentek ezt a programnak, mert az, mi úgy csináltuk, hogy a mi ö, kedvünkre és hasonlatasságunkra ö, generáljon szöveget, akkor ezt a generált szöveget, ami hát a végén valaminek egy statisztikai funkciója szerint jön ki, ha jól gondolom a dolgot, uh -huh. akkor ezt ez alapján kellene megítélnünk. Magyarul az emi mondjuk annyiban lehet, de az emi szó, bocsánat, annyiban lehet rasszista. Hogyha sok rasszista szöveget eszünk, etetünk meg vele, vagy ha nem szűrőztük ki ezeket a dolgokat belőle, akkor ezt vissza fogja ránk tükrözni. Ha jól emlékszem, akkor erre írták Emily Benderék, a Stohaisztikus Papagáj című pékkel. Stohasztikus Papagáj, Stohastikus Papagáj című szövegüket, igen. Imáron, két éve, és ezért voltam nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. És ha még ide másolnád, 28-ra nagyon, azt megköszönném, és akkor nem mondom el. Megkérdezhetem? Nagyon? Nagyon. Rendkívüli Igen? módon, mód felett, úgy is mondhatnánk így egymás között lévén, hogy kibaszottan, felháborodva, amikor a 4 en megjelent ez a TLDR-nek nevezett cikk, ami tulajdonképpen öt másik cikknek az összehullózásából született, és amely öt másik cikk közül egyet sem írt olyan emi-etikus, uh, emi-szakértő, aki egyszerre tud uh, etikában és technológiában és emi-ben uh, és gondolkodni. Tehát ez a, a Bender, Gebru, Peris-Marx vonal, ami szerintem a legérdekesebb dolgokat írja mostanában ebben a témában. Most akiket mondtál, ezek a jók szerinted, vagy szerintünk akár? szerintem határozottan, hanem helyette a Elon Musk, aki megpróbálta próbálom filmom megfogalmazni, erővel magáévá tenni a projektet majd nem sikerült neki, és kis elbarátai, akik szintén, ha lemarad, kimarad jelleggel kiabálnak a partvonalról. Az ő kritikájukat viszont kihangosította. Sokkal rövidebben azért rossz cikk volt. Ez egy rossz cikk volt, ezzel nem is tudom, szinte már-már már körbehaknizom azóta a világot, de legalábbis a Láncreakció podcastban is pont ma erről beszélgettem, hogy rossz cikk volt-e. Nagyon egyoldalú cikk volt, tehát sem. Tehát a, amennyiben most éppen ott tartunk, hogy ennek a témának a tárgyalása kétféleképpen történik, van az egyik fele, aki sajnos nem tudom elkerülni ezt a kifejezést annyira passzol ide, egy ajvékol a, a világ egyik fele, vagy a magát szakértőnek mondók egyik fele. Ö, hadd segítsek, Rinyál, a rinyál, igen, a rinyálás jó? És az is jó. kevésbé rendelkezik rasszista töltéssel, mondjuk. Így van, jó, akkor, akkor használjuk a rinyált. Szóval hogy van a rinyálás, és van a másik fele, aki meg ö, lényegében azt próbálja mondani, hogy nincs itt semmi látnivaló, nem történt semmi. Ez a dolog már tíz éve is volt, még 40 éve is tudtunk róla. Ó, oh, hát e, nem, e, nem, nem is, is változás, hát ezzel most nem történt semmi, most itt van egy szoftver, ami egy kicsit így futogat aztán. Mangy. És euh, Mind a két megközelítés mögött azt érzem, hogy, hogy ilyen, tehát még ilyen partikuláris érdekek motiválják ezeket a megközelítéseket, nem egyszerűen csak, a, egyszerűen csak az igazmondásnak a hevülete, vagy a vágya, vagy a valódi vélemények. Nyilván mind a kettőben vannak valódi vélemény elemek is, vagy darabkák, de azért összességében sehely se az nem tűnik teljesen, Jónak, és azért utálom ezt a helyzetet, mert így elég nehezen tudunk róla normálisan beszélni. Ennek egyébként ékes ellen példáját adta, azaz normális beszélést valósította meg. Számomra egyébként tulajdonképpen teljesen meglepő módon az Élet meg minden podcast leges legfrissebb száma, ahol Madaras Tamás, londoni bankban dolgozó mesterséges intelligencia kutatója, aki egyrészt nagyon értelmesen elmagyarázta a, a nagynyelvi modellek működését, még egyel értelmesebben is, mint amiket eddig láttunk, hallottunk. Hála Istennek nem csak azt az első felét mondta el, hogy, hogy mit is ért a, a Emily Bender ezen a stohasztikus papagájon, tehát azt a, azt a statisztikai típusú predikciós megközelítést, amit használ a nagynyelvi modell, vagy a generatív hanem azt is, hogy hogyan trénelik aztán ezeket a modelleket arra, hogy beszélgetésre legyenek képesek. Mind a kettőt ilyen egy mondatban összefoglalhatóan. Én most nem próbálom visszaidézni, mert nagyon ajánlom meghallgatás tényleg azért, mert ilyen nagyon normálisan beszél erről. Tehát úgy, úgy mondja azt, hogy megy a rinyálás ezerrel, hogy közben olyanokat is mond, hogy hogy abszolút el tudja képzelni a szilícium alapú tudatot. Tehát, hogy nem csak a szén alapú tudatot, nem csak az emberi biológiai alapú tudatot tudja elképzelni, hanem a szilícium alapú vagy szilikon alapú, mondhatjuk úgy is, az, az úgy jobban hangzik, hogy a szilikon tudat. Igen, csak más. Hát más-más, de angolul szilikon. Ja, persze, de mondhatnánk koroszul is, és biztos más, hogy hangzik az is. É, igen. Szóval, hogy hogy egy ilyen nagyon higgadt és okos beszéd erről a témáról, és ez önből mostanában nagyon kevés van, és sokkal inkább valóban a, az említett 444-es TLDR cikkben össze vannak gyűjtve az összes olyanok, akik általában is szeretnek úgy megszólalni, hogy az jó nagyot szóljon, és jó sokan idézzék, és jó klikbét címeket lehessen rájuk építeni. Ez mindenképpen nagyon látványos, hogy lényegében az első hivatkozása, nagyon büszkén arra, ó, nem is tudom, hogy hívják azt a csávot, de szóval arra az emberre hivatkozik, aki, ja igen, aki Tristan Harrisnek hívnak, és aki már a Social Dilemma című, itt is már sok esetben Elnás dokumentumfilmnek az egyik központi alakja volt. Egykor a Google-nál dolgozott, és ez úgy tűnik feljogosítja arra, hogy folyamatosan összehúzott szemmel folytott a hülyeségeket beszéljen, a technológiai civilizációról. Én csak csendesen nézek, már már ma lecsesztek a csúnya rossz majomkomment folyamában, hogy miért folyamatosan folyamatosan szedben álló embereknek a hátán ugrálok csizmában. De hát Mérül Lászlóról és Grécsi Lászlóról volt szó, és ezek a Lászlók, ezek időskorukra, de mind a kettő úgy gondolt, hogy ő mindenhez is ért, csak azért, mert tudós van a névén Grécsi sokkal korábban is, ráadásul. Úgyhogy bátorsággal folytatom az ugrálást. Ellenben utána hiszem, mi ez a szilikon, csak hogy megszegítsuk műsorunkat, hogy köz... Hogy hívják azt a... Tudod, amikor befütyüli a tévé, hogy most olyat, olyan reklámot hallasz, amiből tulajdonképpen épülsz. Társadalmi is. célú hirdetés. Társadalmi célú hirdetés, ez az. Tehát a szilikon a magyarban, az a sziloxán alapú polimerek, és bár erre szokták azt mondani, különösen paraszt emberek, hogy ez a mellimplantátum, de valójában a rugalmas kontaktlencse, az időjárás festékek, egy csomó vezetékszigetelés, tömítés, valamint a sikosító is uh, szilokszán. A, a sziloplast is például, nem? Amivel kiszilózzuk az ablakréseket. Ö, gyanítom, igen. Uh -huh. ami, ami az az egyik kedvenc magyar igém. Társulat... A szilózni? Nem. A térhálósodik. Ja, értem. <gül> Jó, igen, az tényleg magyarul van. Azon nyelvújítás korabelinek hangzik, Kár, hogy akkor még semmi sem térhálósodott. Hát Kossuth Lajos ritkán szilózott. És valószínűleg purha sem fújta be Jókai Mort, amikor berúgtak együtt. Pedig vicces lett volna. Szóval, igen, a 444 a, a cikket nem is érdemes szerintem így tovább e, ekézni, inkább csak úgy általában beszélni arról a módról, ahogy tárgyalják ezt a kérdést, és emiatt aztán, szóval nem is, tehát a jelenséget is azt mondom, hogy fel kell tudni ismerni, tehát amikor mind meghalunk ott, kiáltanak, akkor azt illendő, kellő távolságtartással hallgatni, és nem beszarni. Másrészt, aki meg azt mondja, hogy nincs itt semmi látnivaló, annak azért szeretném elmondani, hogy de, de abszolút van itt látnivaló, és megdöbbentően nagy sebességgel kezdett el fejlődni egy technológia, ami valóban fog változtatni az életünk sok területén. Idehoznék egy harmadik bemenetet is. Igen. A, itt a jövő már ne vegyen tartóstejet, uh -huh. mert a tartostej is nyilván meg fog változni ennek hatására. Ez pont ugyanekkor a hazugság, annyi, hogy ebből a, ezzel a, a technológiaipar sokkal régebben él vissza. Több olyan trend volt, amit magunk is feltűztünk már a kis táblánkra, ilyen a bogarakat, amire azt mondták, kérdévük, hogy ez a jövő, felszaladt a Gartnernek a listáján, majd pedig egy tőernyő nélkül érkezett vissza a földre, Úgynevezett uh, litofékezéses uh, folyamat keretében. Az az, hogy szétplatsant a betonon, így Igen. érted? <gül> Jaj, de jó, hogy ezt megértettem, ezt a latin kifejezést. Szóval viszont ha már ilyen szigorúak vagyunk, akkor azt végül is csak érdemes lenne elmondani, hogy na jó, de akkor mi hova tesszük a voksunkat? Szerintünk mi lesz ezzel az egészsel? -e, kezdjük az olcsó jó satakkal? Ne, hát azokat annyian megteszik helyettünk. Nem, nem, komoly, komoly őszinte. Komoly, őszinte olcsó, hogy is van. Csak annyi, hogy egy pálcás. Nem három pálcás, mint a Love and sör, ettől még el lehet lőni azt. Na, mond. De szarabb ügyfélszolgálati mint várok. Én jobbat. Azért, várok, várok rosszabbat, mert az emberekkel a folyamatok végén könnyebb dolgozni. Tehát egy csomó mindent nagyon jó ki lehet szolgálni adatbázisból, és nyilván okosabb lesz, mint a, a Telekomnak a mostani hangos menüje, aminek nem tudom a nevét, de szoktak nekem szidni ismerős idős Vandának nevezik őt. Jaj, ezt a Vandát már fel nem hívom, mert a múltkor is hülyeséget mondott. Csókkorom Vandai program. Ö, viszont ö, van egy régi banki élményem, 2018-as, elmesélem. Szerintem már meséltem is. Ö, próbáltam... Édesapám után átvenni az örökségemet, és bevonultunk ketten öcsémmel, meg nagyon sok lepecsételt hivatalos papírral a helyi banki kirendeltségbe, ahol egy fiatal ember, akit, akit nem emlékszem a nevére, nem, nem Jonathan, de valami hasonlóan vicces neve volt, végignézte az egészet, és azt mondta, hogy három örökös van. Mondom, igen, ez így történik. Mi ebből kettőnek az ügyét szeretnénk megoldani, hát hiszen ezt köze, külön a papír. De nem jó a harmadiknak kicsit kell lenni. Elmondtuk, hogy olyan Isten nincsen, hogy anyánk csak ezért felautózik, hogy ott álljon és megnézze, hogy Jonathan beüti az entert, hát akkor ő nem tud mit csinálni. Köszönjük a segítséget a vizonlátásra, akkor ide nem jövünk vissza. Átsételtünk egy másik bankfiókba, ahol egy Jonatánnál valamivel idősebb banki asszonysághoz kerültünk, aki beszélt kétszer a felettesével, egyszer megnézte a céges tudásbázist, és azt mondja, jó van, most már érti, hogy mi ez az ügy, akkor az enyémet megcsinálja, öcsém ráérem még 10 percig. Mondtuk, hogy nem, mert időpontunk van máshová. Jó, akkor jöjjön vissza, majd ide, őt keressen, névige még nincsen, de itt leírja -e egy cetlire a nevét, mert neki akkor ez már réblani fog, hogy, hogy melyik történés, meg lesznek a főnöki okék, és akkor megnyitjuk a számlát, és minden átmegy a helyére. Na, és a minden átmegy a helyére, mert felhívtam a főnököt, az egy olyan dolog, amit még nem tudunk Éppenség lesz, nagyon könnyű lenne képesteni, ha akarnánk szerintem, ez nagyon könnyű lenne, tehát ez lenne a legkönnyebb lép lépés a, az egészben. Tehát valamiféle ilyen jellegű, hogy mondjam, empátiát beszerelni a rendszerbe, mert hogy ez nem empátia valójában, hanem, vagy szóval, hogy nem csak empátiával oldható meg, hanem egy fával, is, hogy amikor látjuk, hogy akkor ez és ez, és még nagyon komoly mesterség és intelligencia, bocsánat a kifejezését, gépi tanulásos eszközöket adhatunk a, a gépi ügyintéző kezébe, aki el tudja dönteni, hogy te most itt át akarod verni, vagy nem, hogy megbízható, vagy, vagy nem, hogy őszinte dühöd hall-e ki a hangodból, vagy csak mesterkértet. Szóval mm, szerintem ezt meg lehetne csinálni, de amúgy meg azt gondolom, hogy az ügyfélszolgálatok ezeken a pontokon majd át fognak terelni téged a, az emberi ügyintézőhöz, aki pont arra lesz, hogy és azért lesz kevesebb, de képzettebb, hogy a bonyolult ügyeket oldja meg, amiket, amiknek a megoldásával nem vagy feltétlenül elégedett automatikus formátumban. Ilyen módon pedig kétszer mondod el a problémádat, mert egyszer a... Hát akkor, ha bonyolult, de a esetek 90%-ában, amikor egyszerű a problémád, akkor egyszer mondod el, és rögvest kapsz választ. Igen, ellenben nehezebb lesz emberi az jutni. Ez nekem abszolút, abszolút minusz, tehát, hogy a, a gépügyintézőket azt, mint a tűzet Azt hiszem, ha jelenvaló világból indulsz ki, nem pedig a, a lehetséges eljövendőből. Amit le, értek? Igen, mert a lehetséges eljövendő majd egyszer lesz valamilyen, és ö, nagyon ritkán láttam eddig arra példát, hogy hirtelen vállalata vállalat a megspórolt pénzt, pénzt ö, de emberek képzésébe fekteti például. Ne veszekedjünk ezen össze, már csak azért sem, mert ugye jóslatokat követelek tőled, és e, igazándiból nem arra gondoltam, hogy így most vegyük végig a e, elsődleges köszhelyeket, közhelyeket, amikor az emir kerül szó, hanem hogy általában a a gpt jellegű tudás, tehát a, az ilyen generatív AI megjelenése az, e, hogy mondjam, átveszi-e a világuralmat és be fog városok közlekedési rendszerébe, és összezavarja a rendőrlámpákat, hogy aztán mindenki egymásba szaladjon? Vagy mondjuk csak megírja azokat a dolgozatokat a diákok helyett, amit azok amúgy is nem akarnak megírni? Megakasztanám egy pillanatra itt a gondolataidnak a fonalát. Találtam neked podcastot, ellenben angolul van, és meg kell hallgatnod. Jó. Volt egy olyan podcast, még mindig van, de most már nem ugyanazok a, a műsorvezetők, és az eredeti bandával szerettem hogy you are wrong about olyan ügyekről szól, amit egy tükrözésben ismerünk, és enne, ezeknek a, a másik oldalait. Tehát mi az, amivel kevésbé foglalkozott a sajtó, vagy mi az, amit nem magyaráztak el, vagy mi az, ami szintén ott volt benne, de akkor nem tűnt fontosnak, és aki miatt hallgatom, az a csávó, aki a másik, másik nagyon fanatikusan szeretett podcastomat csinálja, az If Books Can, Could Kill címűt, ami pedig a ezek azok a bestsellerek, amelyeket mindenki olvasott, mindenki bölcsességként hangoztatja a tételeiket, ámbátor ezeknek tudományos megalapozássága nincsen. És táncoljunk egy kicsit a írónak a hátán. Bevezető adása ennek, amit meg kell hallgatni mindenkinek, az a, a Nők a Vénuszra, a Férfiak a Marsra érkeztek címűköinnek a brutális szétszincálása. Kezdve azzal, hogy a doktorként feltüntett szerző két egyetemről rendelkezik 10 az egyik ezek közül ugye, olyan egyetemének nincsen egy doktori fakultása, és nem is azt ki ilyen címeket. És utána belemennek az állításokba is. Na és az Na de és miért kell meghallgatni? És az Enronról szóló rész, az bődültesen jó, mert azt, azt mindenki tudja, hogy az Enronosok azok, akik ezt gondolták, hogy, hogy ők aztán mindenkinél okosabbak, és így bedöntötték a saját cégüket. Az Enron ez a nagy olajvállalat, ugye? Igen. De hogy egy ö, olajvállalat hogyan csúszott abba, hogy ők... Ö, hát alapvetően pénzügyi szolgáltató per kereskedő cég, majd pedig csináltak olyan, ha jól emlékszem, derivatívákat, amik már semmihez nem kapcsolódtak, majd dőltek be, amikor bedőlt a teljes dotcom piac. Az egy nagyon tanulságos történet, rendkívül jó szeretni fogod. És mire jutott eszedbe? Vagy most hogy jött ide? A... Mondjuk meg a jövőt és hogy hogyan fog az működni. Ők tettek egy tétet arra, hogy a virtuális, sőt egyáltalán nem létező javak az... Az hatalmas biznisz, hát hiszen néz meg a mostani negyedéves könyveinket. Majd amikor változott a körülmény, akkor, hát, hogy is mondja, a, változtak a könyvek is. És egy darabig úgy gondolták, ezt a könyveket ki lehet igazítani, hogy pont ugyanolyan szép legyen, mint az előző, előző negyedében. Aztán ennek lett egy milliárdos hiánya vége. És letöltendő börtönbüntetések. Jó, jó, de hogyha mi megmondjuk, hogy mi lesz a jövővel, akkor minket nem csuknak be azért biztosan. Nem, nem is kereskedünk derivatívákkal. Már csak ezért se. Pedig sokkal jobb autókkal járnánk meg minden. Igen, igen, amik már tudnának egy kicsit önvezetni. Ha, ha, ha. Önvezetni? Az, valaki egyszer csináljon egyet. Na jó. Gondoltam, hogy meghuzgálom a bajszadat egy kicsit ezzel. Egy dolog egészen biztos ebben az adásban nem ellenozunk. Olyan nincsen. Abban, nem hagyom magam belevinni. Oké. Okay. Annál is inkább, mert én még mindig arra vagyok kíváncsi, hogy most akkor mi van ezzel a nagy nyelvi modell dologgal? Ja, nem fogják nem fogja átállítani a piros lámpákat. Nem, ugye? Szerintem se, nem tudja hogyan, hiszen csak beszélni tud. Igen, és mi volt a másik, és nem is fog autót önvezetni a ChatGPT? GPT. Igen. Szóval, hogy persze ezt azért érdemes egy kicsit kiszélesíteni a, a kérdést, mert azt hiszem, hogy bárki, aki egy kicsit nem kell nagyon mélyre belemélyedni abba, hogy mi is ez a... Ez a se vagy a nagy nyelvi modellek, és azok szöveggenerálási képessége, az ezt, ezt úgy elég érti, hogy nem fogja átállítani a közlekedési lámpákat. De hogyha a generatív AI használatát úgy általánosnak vesszük, tehát azt a megközelítést, hogy tanítsuk meg a világ összes tudását egy ilyen válaszológépnek, vagy egy mintakereső rendszernek, és mondjuk azt neki, hogy amikor van egy probléma, akkor ez erre hasonló mintákat keressen abban a nagy adatbázisban, és ebből aztán pároljon ki egy erre adható, leggyakoribb, legszokványosabb választ. Tehát amikor ezt a megközelítésmódot esetleg még egy, egy jutalmazás függvényel, tehát egy olyan függvényel, ami korábban megtanította neki, hogy a lehetséges válaszok közül melyiknek mennyire őrül a világ, mennyire szereti a világ, és a legszerethetőbbet mm, válaszza ki. Szóval egy ilyen megközelítést, amikor mondjuk betesznek egy városközlekedési rendszerébe, vagy egy, tudom is én, egy hitelbírálati rendszerbe, akkor már nem teljesen értelmetlen feltenni ezt a kérdést. Igen, ugyanitt, tehát itt már értékválasztásokat kérünk tőle azért ezt ne felejtsük Igen, el. persze. Érték választásokat, és ő azt, azt fogja választani, amit a, hogy úgy mondjam, a többség, a túlnyomó többsége a világnak, vagy a világ begrebbelt e, részének e, a túlnyomó többsége szokott választani. Nem feltétlen, szerintem. Mert ha, ha hitel, hitelbírálatba rakott be ezt a jószágot, akkor ott két szemben álló fél van. Az egyik a adós, aki szeretne hitelt felvenni, mert mit lakást akar venni, és vagy BNPL hitel szeretne felvenni, és úgy gondolja, hogy digitális uzrára jól lenne megvenni a h undenbe azt a jó kis pólót, és négy hét alatt csak lesz annyi pénz, hogy megadja vissza. És van egy ö, hitelező oldala, aki pedig többé-kevésbé, a BNPL esetében pont kevésé egyébként pont a Yahoo e Forbes-ba írtam erről egy cikket, hogy kevésbé ö, akar jó hiteleket kihelyezni, amik teljesítenek. Tényleg. Aha. Azt gondolnám a klasszikus rendszer szerint, hogy az érdeke az, hogy hiteleket helyezzen ki, és ráadásul az az érdek, hogy olyan hiteleket helyezzen ki, amik visszafizetik a pénzt a kezelési költséggel és a kamattal együtt. Jö, általában véve azt, azt mutatják a nemzetközi tanulmányok, hogy rom, romlik vele a hitelállomány, cserébe kisebb összegek mennek ki. De a banki forrásom, akivel, akivel erről beszéltem, ő azt mondta, hogy két dolgot nem ért igazából. Az egyik, hogy ez miért akkor a truvály, hogy, hogy rossz hiteleket rakunk ki. A másik pedig, hogy általában véve áruhitelnek hívják ezt a terméket, amit most átneveztek. És már az anyja is vett, annak idején fagyasztót. Csak akkor még a kerávió kellett elintézni. Ó, nem, nem látom az összefüggéseket. Hogy micsoda, hogy, a, hogy az áruhitel az rossz? Nem, hogy a BN hitel, az egy áruhitel. Mi az a BN hitel? BNPL. Buy now, pay later. Tudod, ez a... Ja. Klarna és kisbarátai. Aha, értem. Buy now, pay later. Jó. És akkor azok rossz hitelek? Mert nem fizetik vissza őket? Vagy, vagy, vagy micsoda? Többnyire rosszabbak, plusz fiatalabbakra lőnek. Hiszen ott van az appban, lekattintad azt, hogy, hogy vegyük most meg. Elbírás viszonylag kevés van, kevés van benne, mert azonnali. És ha jól értem, akkor ott a... A magának a visszafizetésnek a kockázatát az eladó vállalja, aki viszont a kezelési költséget maga fizeti ki a banknak. Nem? A hitelcég vállalja, de ezek jellemzően nem piaci uh, hitelezők még. A Klarna talán már kint van IPO-val, de ebben sem vagyok biztos. Plusz hát ők voltak azok, akik uh, nem tudom, centri kornis, boldek, kornis vissza magukat tavaly, vagy valami hasonló. Bődületesen nagyot esett a cégérték. Igen, tavaly ez meg, megtörtént pár céggel valóban. És akkor ez úgy jön a generatív AI-hoz, hogy, ahogy én mondtam, hogyha majd ez belekerül egy hitelbírálati rendszerbe, akkor ott már, ott már lehet hatása, és te erre azt mondtad, hogy... Hogy, hogy ellenérdekelt felek esetében kell döntenie? Hát jó, de ezt meg lehet neki mondani, hogy mik a döntési szempontok. Igen. Akkor majd le tudja veled csetelni, hogy, hogy mi a helyzet, de ez nem a, a világösszes tudása szükséges ez a dologhoz, hanem egy igazából egy döntési fa. Ja nem, persze, jó, jó, jó. Akkor mit tudom én? Akkor, akkor mondom azt, amit egyébként a nagyon sok híres ember Elon musk és Steve akik ugye írták azt a nyílt levelet arról, hogy oh, hat hónapra igen. be kéne fagyasztani minden eh, a GPT-nédnél, nagyobb modellnek a trénelését. Ők ugye egy olyasmit írtak, vagy hát sok mindent írtak abban a levélben, de, de az egyik érv az az volt, jaj, most elfelejtettem, hogy mi volt az, mert túl szépen akartam felvezetni. A fene vigye el. Nem tudod, mire gondolok? Nem, nem, hát a... nem, nem, nem. Én Harry kissinger gondolok, de próbálom elesegetni. Úristen, miért gondolsz te Henry kissinger Ez borzasztó hangzik. Szerintem is, de az idős háborús bűnös egyébként írt egy egészen jó mi cikket a múltkor. Nem mondod. Ez az ember még ilyen aktív és továbbra is él. Igen, igen, És életében ráadásul a Prospekten jelent meg, egy. nem a Prospekten. Mindjárt megkeresem a Kissinger cikket. Tényleg nem volt rossz. Hát miért lett volna rossz? Ez egy okos ember, nem? Egy millió éves ember. Jaj, de kínos, én meg most tényleg kipottyantam ebből a csodálatos gondolatmenetből. Nem volt annyira rossz ez a, ez a nyílt levél, mint amilyen rosszként szeret hivatkozni rá a progresszív sajtó, mármint hogy nem, hogy nem nagy hülyeségeket állítottak, hanem abszolút vitatható dolgokat állítottak, és nem azt mondták, hogy azért kell leállítani, mert majd ez alatt az idő alatt minden a helyére kerül hanem hogy addig, amíg nem lesz egy jó szabályozás, vagy nem lesz valamiféle szabályozás kezdemény, addig ne teljesen kontrolláltan menjenek ezek a kutatások. Hát ez maga a hülyeség, tehát az amerikai szabályozási kultúra nem így működik. Hát ettől még mondhatják azt, hogy de most működjön így. Ja, persze. Úgy az egész olyan szempontból tényleg nagy hülyeség, hogy e, arra hivatkoznak, hogy akarunk-e mi olyan, nem emberi elméket fejleszteni, amik, amik túl szárnyalnak minket egy csomó dologban, hogy kell -e nekünk ilyet tenni. És akkor erre mondhatjuk azt, hogy nem a válasz, de ez most hülyeség, egy nyílt levél ide vagy oda, ez már megtörtént, számos dologban túl szárnyaltak minket, és jól láthatólag még számos dologban túl is fognak minket szárnyalni, nyílt levél ide vagy oda. várj, várjál, már szóval, hogy... egyetlen darab elmét nem fejlesztettünk ki. Ó, oh, de most ők így, így nevezték, igen. Jó, de ez már maga hát, a porhintés, a... tehát hogy ne adjuk már játkeretedzenek egy vitát, ami nem erről szól. Csak azért, mert kell egyet skynetezni. Ez igaz, egyetértek. Azt hozzáteszem, hogy a CGPT tapasztalat a sokaknak megvilágította azt a helyzetet, hogy itt van egy program, ami elég megtévesztően tud úgy viselkedni, mint egy elme, mondjuk, Eléggé hasonló dolgokat tud mondani, mint azok szoktak mondani, mint az elmékből származó dolgok. És ugyan mi persze tudjuk az eszünkkel, hogy ez nem egy elme, de elmosódik a különbség, és nehéz lesz egy csomó ember számára megtartani ezt a különbséget. Egyfelől. Másfelől, itt már rövid leszek, amikor E, Emily T. Blender, Bender, Bender. ezt a stohasztikus papagályt mondta, hogy a, a C.G.P.T. nem más, mint egy stohasztikus papagály. Akkor szem alatt van az OpenAI vezérigazgatója, azt mondta, hogy na jó, jó, de akkor én is egy sztohasztikus papagály vagyok. És hát milyen igaz? Szóval, hogy valóban hány olyan, tehát mondjuk, hogy egy egyszerű példával, Szolgáljak. Amikor egy foci meccs után a még lihegő középcsatárt megkérdezi a riporter, hogy és mik a benyomásaid a meccsről, akkor az itt következő tíz mondat, ami a focista száját elhagyja, vagy mondjuk Forma egyes versenyek végén a három győztes, amiket mond a pódiumon, illetve a pódium előtt az interjúban, az teljesen, tehát hogy mondjam, az egy kicsit rosszabb minőségű bullshit, mint amit a régebbi CsettGPT generál. Tehát, hogy igenis, az ember nagyon sokszor viselkedik stoasztikus papagájként, amikor csak ilyen paneleket bőfög vissza, és annyi erőfeszítést tesz bele, hogy, hogy összefüggések legyenek az egyes mondatok között. Ezzel tényleg nem tesz többet, mint amennyit a CsettGPT csinál. Tehát azért itt elkezdett közeledni egymáshoz az a két dolog, és ha bár én is azt gondolom, hogy nem feltétlenül fognak összeérni, de hogy lesz egy olyan pont, és egyébként ez elég közelnek látszik ez a pont, amikor már a, a program az nagyon hihetően fogja mimelni az érző és gondolkodó embert, miközben nem érez és nem gondolkodik, nem ért dolgokat, hanem csak mintákat ismer fel és azokat követi. De egy ember számára, aki de még csak azt sem akarom hogy felületesen szemléli, mert nem, hanem úgy szemléli, ahogy a bussofőrt, aki mellette elhalad, amikor felszáll a buszra, az bőven embernek fog látszani. És érted, tudjuk, hogy nem az, de attól még nagyon hasonló. Nagyon ügyesen építettet ki ebből az érvelésből a tudatosságot. Igen? Meg a, Már mire a, a tudatosságát? Meg az, az, az okosságát az egésznek egyébként. Tehát, hogy miért mondja azt a lihegű középcsotára, amikor elítolnak egy mikrofont, hogy mit gondolt a meccsől? Azért, mert tudja, hogy ebből a helyzetből úgy tud kikeveredni, hogy mond valamit, ami többé-kevésbé szövegnek hangzik, és összefüggésben van a futballmeccsel, amiben az előbb részt vett. Igen. És ebben az esetben vissza visszamehet az öltözőbe, leülhet és rágyújthet egy cigire. Igen. A Csat-GPT nem ezért mondja ezt, hanem azért, mert ezt tudja. Ja, persze, de az, hát igen, de én nem állítottam, vagy hogy mondjam, ez a réteg nem került elő eddig legalábbis, mert én csak azt állítottam, hogy a ChatGPT GPT az kényelmesen tud szimulálni egy ilyen szituációban lévő focistát, vagy egyébként egy értekezleten lelkesítő beszédet mondani szándékozó főnököt, vagy egy átlagosan hányaveti filmkritikust. Szóval millió olyan szituáció van, nem csak a ilyen szélsőséges esetekben, amikor mi emberek odakanyarítunk valamit, ami ami, amiben nincs semmi értékes tartalom, ami tényleg csak az úgynevezett bullshit. De bátran és boldogan idehozom az összes SEO szempontból íródott cikk tömeget, amit kifejezetten egy szempontból írnak a, a cégek a céges blogokra, hogy a Google rankingüket növeljék, és ezt a Google felismerve ezeket már hátrébb is sorolja, próbálja ezeket megfigyelni. Ezt a hátrépsorolást még várom, hogy lássam, mert mi egy terméket keresel, vagy programot, vagy szolgáltatást, onnantól kezdve egy csomó olyan oldalt dob fel, de nagy lelkesedéssel, amiről meggyőződésem, hogy szöveggenerátor hírta őket. Jó, igen, igen, de ugye érted, a mondandómnak nem ez volt a magja. <gül> Most akkor csinálja ezt a google jó, akkor nem csinálja. De szóval, hogy, hogy nagyon sok ember is úgy viselkedik, mint egy ilyen halucináló nagy nyelvi modell, nagyon sok szituációban, és én csak azt állítom, hogy a kettő egyre jobban hasonlít egymásra, vagy pontosabban a chat GPT egyre jobban hasonlít ezekre a, ezekre a bújsítelő e, emberekre. És lesz egy pont, amikor összetévezhetőnek fognak tűnni egy csomó nézőpontból, vagy csomó szemszögből ilyen helyzetekben. Nyilván, amikor valaki, nem tudom, a, mondjuk, amikor engem kell cserélni egy podcastban egy mesterséges intelligenciára, akkor az nem lesz ilyen, és az felismerhetően vacakab lesz még legalábbis egy ideig, abban bízom, vagy azt, azt gondolom. De már most tudnék olyan podcastokat mondani, amik, amikről nem lennék meglepve, hogyha azt is egy nagy nyelvi modell készíteni. És akkor ezzel megérkeztünk a létező kapitalizmusba? Hát, és akkor ezzel megérkeztünk oda, igen, ami, ami egy veszélyes történet, mármint, hogy... Akkor... hogy Valójában amikor szükségünk ez... van a búrsítelő főnökre. Pontosan, és én valamiért egy kicsit azt is várom, hogy nekem ez járkál mostanában a fejemben, de csak olyan halványan nem ismertem még soha sehol elmondani, hogy egyébként ez a fajta generatív AI megjelenés, ez egy kicsit, akár ki is írthatja a társadalmunkból a búrsítöt. Tehát amikor tudjuk majd, hogy ez olyan, mint hogyha a ChatGPT monta mondta volna, jut majd eszünkbe számtalanszor, akkor talán kevésbé leszünk erre e, vevők, meg ugye nem lesz értelme a Google algoritmusa számára algoritmusokkal gyártatni szöveget, mert ez a, a semmi fog összecsapni a semmivel, és nem fog eredményezni egy minőségbeli változást. Tehát, hogy mondjuk én azt várnám, hogy amikor a, már mindenki e, chat.gpt-vel iratja majd a SEO posztokat a blogjára, akkor egy idő után kifognak halni ezek a SEO érdekében készített vállalati blogok, mert senki nem fogja őket olvasni, még a Google algoritmusa sem. De olyan meg jó indulatot feltételez el Nem, ez csak egy lehetséges kimenetelnek tartom. Majd legalábbis. Hát, ugye az az, ami a chatgpt nek nincs, az embereknek meg van. Az embereknek... Akkor több van. Van, de hajl hajlamosak nem használni. Hajlamosak, ez igaz. Igen, igen. Tehát, hogy de legyárt az emberiség minden nap egy csomó olyan dokumentumot, ami az éggyet a világon semmire nem szolgál. Pusztán azért, hogy más emberek után erre a dokumentumra ráüthessék a pecsétet, majd pedig harmadik emberek elrakassák egy polcra. Mondom máshonnan, mert egyébként úgy van, ahogy mondod, de hogy ez egyszer ennek vége kell lennie, hogy amikor a Tinderen majd minden ki... Ö, egy ilyen gépi intelligenciával, nem, ezt a szót itt ne használjuk, bocsánat, vissza-vissza töröl-töröl, egy ilyen gépi tanulásos algoritmussal fogja iratni a, a biójának, nem tudom, hogy hívják a Tinderen ezt a dolgot, mondjuk a bióját, vagy a bemutatkozó szövegét, e, akkor ez egy idő után nagyon ismerős lesz, nagyon felismerhető lesz, és amikor majd a Tinder a e, nem így működő felhasználók követelésére beépíti a rendszerbe azt a kis figyelmeztetőjelzést, nem tudom, egy kék pipát, ami azok mellett a szövegek mellett fog megjelenni, amit valószínűleg nem gépi intelligenciával, gépi tanulásos rendszerrel írtak, hanem kézzel, akkor itt szépen ki fog menni a divatból a, ez a mesterséges izé, ahogy például a filterek is hát már nem azon a magas polcon vannak, ahol voltak mondjuk két éve vagy három éve, hanem még mindig nagyon elterjedtek, de már az, a menők azok már egy kicsit cikinek érzik. Itt jön a következő kapitalizmusos kérdés, hogy mit kezdünk azokkal az emberekkel, akik eddig ütöttek a papírokra, majd pedig azokkal, akik ezt továbbtan ricskeztek és felraktak őket a polcra. Mert lehet azt mondani, hogy mindenkiből prompt engineer lesz, de ebben nagyon mélyen nem hiszek, ez egy valós kérdés. Vagy van a másik és Ez válasz. az első valós kérdés szerintem ezzel az egésszel kapcsolatban, mert az viszont, hogy, a, hogy ez, a, ez a cucc egy csomó embernek igenis el fogja venni a munkáját, és meglepően gyorsan, az szerintem abszolút egy létező és most itt létező probléma, és azt nem tudom, hogy erre mi a válasz egyébként. Van az a Bullshit Jobs nevű elmélet, az biztos ismered? Igen, igen, igen, igen, igen. Ami... Szóval nem nehéz belekötni egyébként. Mert szemmel talagy egy olyan ember írta, aki a büdösedben dolgozott nagy cégnél, és nem látja, hogy egyes bullshit jelzett munkakörök mondjuk hogyan zsírozzák a rendszert úgy, hogy abból együttműködő emberek legyenek, hanem simán csak ráüti jó messzill a pecsét, tehát, hogy ez, ez már pedig bullshit rád, barátom, nincsen szükség. Ugyanakkor azon nem árt elgondolkodni, hogy mely munkának van haszna és melynek nincsen. Ez így van? Illetve... Itt jön a következő még kínosabb kérdés, hogy az elengedhetetlenül fontos munkák miért vannak annyira brutálisan rosszul megfizetve, és tudnám még folytatni, de majd a következő rendőrös, könyvházos attak után teszem fel a következő adag kérdésemet erről. Uh -huh. Ezt fel is írtam magamnak, annyira fontosnak gondolom át gondolni, akár most is, meg egyébként is, hogy, hogy vajon ami munka automatizálható, azt automatizáljuk-e mindenképpen? Egyrészt igen, ez egy jó kérdés. Másrészt pedig akkor megint az adás ideológus, amint mindig. Van erre ugye egy neolibb válasz, hogy ez az egészet majd jól meg fogja oldani az alapjövedelem. Amely alapjövedelem a legtöbb esetben azért mégiscsak úgy volt megfogalmazva, hogy figyeldek, az összes segít, ami van, az a bonyolult számolni, mi ezzel nem akarunk foglalkozni. Ö, igénytől, helyzettől, ö, életmódtól, nyomorultságtól, családi háttértől, lakhatástól teljesen függetlenül. Mindenki kap 10 forintot, oldjátok meg, csak. Hát igen, abszolút, de ez minden, az, az alapjövedem koncepciónak ez a leglényege. Azzal szerintem kiegészítve, hogy egyébként ö, olyat lehet, hogy a az alapjövedelem az valamennyi, és ezen túl még, ha bár segélyek nincsenek, de nagy ritkán, vagy szóval hogy egy sokkal kisebb mértékben a segélyek megmaradhatnak, ez egyes esetekre vonatkoztatva, nyilván szigorú belbírálás, nem tudom. Tehát, hogyha valakinek az alapjövedelem a helyzetéből kifolyólag nem elég, akkor azzal még lehet külön foglalkozni. De valóban a bonyolult szociális ellátási rendszert azt leegyszerűsítenék arra, hogy minden ember megkapja a élet minimálisan elfogadható szinten való fenntartásához szükséges pénzt, és hogyha ennél többet akar keresni, azt viszont már meg kell maga oldani. Igen, kb. ez az alapjövedelem koncepciója. Bár azért ez nem egy neolib koncepció szerintem, még ha sokan szeretik onnan is használni. Ez szerintem, maximálisan neolib, mert... Mert az emberek azok csak így zárójelben vannak benne, tehát az, az hogy kijelentjük azt, hogy srácok, mostantól csak 43-as cipőt gyártunk, mert az úgy optimális, mindenki oldja meg. De nem, ez nem ezt jelenti ki. Azt jelenti ki, hogy mindenki kaphat egy cipőt, ami a lábára van igazítva. És 43-as. ha többet akar, meg szebbet akar, akkor az, azt már nem vállalja az állam. Mindenki kap egy annyi akkora összeget, ami a valamiféle közmegegyezés alapján elegendő a ahhoz, hogy ne hajjanéjen és legyen fedél a feje fölött, és kapjon mondjuk orvosi ellátást. Ú, hát ezek még ezért érdekes kérdések itt megint csak, de tekintem, hogy nem olyan országban élünk, ahol bármelyik prioritás lenne. Ezért szerintem ugorjunk tovább. Abszolút, igen, igen. Annál is inkább, mert az viszont ott nagyon érdekes volt, ahogy ott elkezdtük fejtegetni, vagy meg felfejtegetni a a generatív AI megjelenik, vagy megszünteti a munkákat, és akkor mit csinálunk azokkal az emberekkel, akiknek megszűnnek a munkái, illetve hogy automatizáljunk-e mindent. Ugye szerintem nekem az a eddig ilyen első megközi, vagy első ötletem, hogy ó, tehát az lenne azt mondani, hogy ezt a, ezt a munkát nem automatizáljuk, mert nem is tudom miért, mit, mit mondhatnánk, mert talán már nem etikus, hanem hogy... Amikor automatizáljuk a munkákat, akkor tudatában kell annak lennünk, hogy ezzel egy iszonyatos szociális feszültséget okozhatunk, hogyha azoknak az embereknek, akiknek átveszi a munkáját a bármi, valami gépi dolog, hogy azoknak, ha nincs mit csinálniuk, nincs miből élniük, akkor abból nagy baj lesz. Tehát, ezt, tehát magyarul minden munkát próbáljunk automatizálni, de ne tegyük meg, hogyha ezzel egyébként egy társadalmi válságot zúdítunk magunkra, tehát csak úgy tegyük meg, hogyha kezeljük ezt a felét is. Azt tudod, hogyha ezt mondjuk, akkor nem vagyunk technológiai cég. Kapitalista sem nagyon. De technológiai... Na-na-na-na-na. Nehogy már játszanak téged ebben a játékban. Nem, hát az a baj, hogy a kapitalista alatt te mindig az értelmi fogyatékos gonosz gecit érted, és az annál bonyolultabb, már csak azért is, mert a kapitalizmus logikájában is benne van az, hogyha egy cég megszünteti a saját piacát, vagy eh, hogy mondjam, hal halálra éhezteti a saját vásárlóit, akkor nem lesz neki piaca és ő maga is megszűnik. Tehát a cégeknek érdeke az, hogy legyenek vevőik. A héhe aló emberek meg nem jó vevők, úgyhogy ezért aztán valamilyen mértékben a kapitalista cégeknek is sem érdeke az, hogy eh, nem tudom, egyszerre csak Detroitban a maradék munkavállalót is mély taszítság, taszítságbe, onnantól kezdve nem lehet ott majd eladni a kenyeret meg a tejet. Hát egyébként itt a sikült kiírtaniuk. Hát sokat, igen, azért mondtam ezt példának, mert azt a keveset még, ha kiírtanák, akkor kész, megszűnne a fogyasztás. Igen, és akkor jön a következő zenei betétünk, kedves hallgatók. A Milton Friedman kórus adja elő azt, hogy kinek kifelé van egy vállalatnak felelőssége. Jó, nem kezdem el lejátszan, de berakom az naplóba. Ez tényleg létezik a Milton Friedman kórus, csak jelzem. Ekkora hülyeséget magamtól nem tudok kitalálni. Szóval, hogy a, hagyományosan erre azért a dogmatikus közgazdaság az azt mondja, hogy kizárólag a részvényesek felé, és ön mindenki más, meg hát bocsássanak meg, de így jelest történik. A dogmatikus közgazdaságtan egyébként szerintem kezd veszíteni az utóbbi évtizedben. Oh, oh, oh, oh. Bocsáss meg, hogy így kinevetlek mondat közben ráadásul. Vissza no. fogom adni az szót, Isten látja a lelkemet. De a korábban gazdasági lapként számon tartott Ekonomizban pont a múlt héten olvastam egy cikket arról, hogy, hogy elkezdtek már ők is vókozni, és azt mondták, ezt nem is Amerikában találták fel. Azok a büdös svédek ott, hogy minden ember egyenlő, hát mit gondolnak? Amikor a gazdasági lapok is beállnak ilyen hülyeségek mögé, akkor egy picit elvesztem a hitem a világban. Ebben eltér a véleményünk, ahogy mindig is. Azt gondolom, hogy attól, mert valaki elkezd vókozni, még nem biztos, hogy megszűnt funkcionálni, hanem csak más véleményel van a világról, mint te. De nem biztos, hogy mindenben igazad van. Ahogy az sem biztos, hogy nekik igazuk van. Ebben igen, ámbátor, ámbátor, jó, ezt mindig szoktad utálni, de én nem tudok neki ellenállni. Ferenc, egy platformon vagy miniszterelnök úrral, Hmm, nem. Hát hiszen az elmúlt két napon, két napon volt kirakva a bán elé, hogy Novox Ha Igen, ez igaz, de hogyha pusztán kettő platform van a világban, ebben a kérdésben, akkor egy platformon vagyok vele. Nagy szerencsénkre nem csak kettő van. Ha figyeltél egy kicsit, de nem figyeltél, mert megint a poénjra mentél rá, csak nem azt mondtam, hogy novok zon. Azt mondtam, hogyha valaki Kétségbe vonja a vók ideológiát mindenestül, vagy annak egyes részeit, az még nem jelenti azt, hogy nem egy gazdasági lap. Csak azt jelenti, hogy a vók ideológiáról más gondol, mint te. Értem, de azt jelenti, a... hogy no vók zone. A kettőközi egyenlőség jelett tenni egy nagy tockos, amit nem érdemeltem meg. Ö, annak a feltételezés, hogy annak, hogy vók ideológia van értelme, már önmagában. Ö. Egész estés vitát igényel, de egyrészt nincsen itthon Ez annyi. a jó hír, látod? Mert ha egész, estét vitát, egész estés vitát igényel, akkor az azt jelenti, hogy az nem egy semmi. Azok a dolgok a veszélyesek, amik nem igényelnek egész estés vitát, mert magától értetődők. De mint ahogy Vannak ezt most te is ez, hát na, de ez nem az, hiszen egész estét, estés vitát igényel még szerinted is. Úgyhogy legalábbis egy vita alap, és azzal én bőven elégedett vagyok, hogy vita igen, alap korábbi a témához tartozó vitáink olyanok voltak, ami szerintem egyértelműek, mert hogy nem vitatkozunk, mit az emberi jogok nyilatkozatával, mert hát hogy is mondjam, aki ezzel szemben el, az szar ember. Hát én meg igen azt szoktam állítani, hogy ezek a dogmatikus állítások nem vezetnek sehova ezeket eze, kommunista kiáltványba szokás írni ilyeneket. Nekem ezek keveset mondanak. Ezt én tökéletesen elismerem, hogy ezt szoktad mondani. Igen. Szóval nem tudom, én a, a dogmákat nem szeretem akkor se, hogyha olyasmikről szólnak, amikkel egyébként egyetértek. Mert hogy azokkal nem lehet mit kezdeni, tehát akkor vagy elfogadom, hogy aki mondja, az a tudás teljes birtokában van, és véletlenül se fordulhat elő, hogy valamiben téved, vagy ha nem fogadom el, akkor a, sajnos meg kell neki mondanom, hogy lehet, hogy tévedsz barátom. És aki ilyenkor dogmákat továbbra is védi, az általában később arra jut, hogy akkor engem a Dunába kell lőni mert nem értek vele egyet. Hiszen most mondtad, a szarember. Úgyhogy... Bocsáss meg, hm. a szarember és a dunábelövés az teljesen más. Ember, nem teljesen az, más. A az szaremberek azokért nem ülünk le vitatkozni, mert teljesen felesleges. Hát na jó, de ez ugyanaz, tehát azt mondod, hogy azt ki kell zárni, az nem kaphat mit tudom én. Nem, bárki mással beszélhet. Lenne cenzus, hát... akkor biztos ehhez kötnéd, és akkor itt már ott tartunk. Bár, bocsáss Dunába meg, belevetést Nem. a az... belevetitek. Igen, pont azt csinálom, amit te szoktál. Belevetitek dolgokat. A francokat? Hát de. Hát most mondtad, hogy ha az ekonomiszt beleköt a, vagy valami véleménycikket közöl a vókról, egyáltalán azt feltételező, hogy az egy ideológia, akkor az megszűnt értelmes újságnak lenni. Ez mi ez, ha nem belevetítés? Az megszűnt ö, tényeken alapuló hozzasági... lehozol. egy cikket. De hogyha másik ezer cikk, ami ott megjelenik, az nem ilyen, akkor Emiatt az egyik miatt eldöntötted, hogy az az újság nem jó, vagy szóval, hogy az azt mondod, hogy ott mindenki megőrült? Nem, akkor jobban kell figyelni arra, hogy merre megy tovább az ekonomiszt, mert más gazdasági lapok ilyen csapdákban nem ugranak bele páros lábbal. Mondjuk az azért Final Times a másik, amit szoktam olvasni a témában. De az is került nap ellenére, ilyesmi miatt, nem? Ö, az FT-nek vannak Nami szarcikei időnként, ja. de, de ekkora szerint nem szokott elkövetni. Nem tudom, nem akarom még egyszer elmondani, hogy szerinted hülyeség, más szerint meg lehet, hogy nem hülyeség. Ne. Nem, nem Értem, is. megint megresztok az Overton ablakot. Micsodát? Overton ablak. Sose hallottam ezt a kifejezést. Ne a nem nem ismered az legjobb. Overton ablakot. Hallgatom, biztos. Nem ismeri. Biztos, hogy nem ismerik. Iszem. Tegye fel a kezét, aki ismeri az Overton ablakot. Igen, kommenteket várunk, vagy valami. Igen, nem az? Röviden ez egy, egy Overton nevű amerikai politológusnak a teóriája, elmélete, leírása, ami nyomokban azt mondja, amit Gramsci is mondott, de ö, őt még marxistát most nem tárgyaljuk, ö, amely szerint, ha tudod befolyásolni a az agendáddal azt, hogy mik a társadalom szerint ö, még tárgyalható, ö, igazságnak számító mainstream, még nem radikális ö, eszmék, és hogy ezt le tudod tolni odáig, hogy a te eszmét azok már ne radikálisnak számítsanak, hanem mainstreamnek, akkor azzal a közbeszédet befolyásoltad. Tehát ha hosszan mondjuk azt, hogy cigánybűnözés van, és hirtelen a sajtó is átveszi ezt a szót, meg a megfogalmazásokat, meg az általában tematizált dolgokat, akkor ö, hirtelen eljjebb mozdulítottuk ezt, azt, ezt az ablakot oda, hogy, ö, hogy a társadaloméleg elfogadható dolog legyen az erről való beszéd, amikorában mondjuk nem volt. Nem tudok hirtelen nem nácis példát hozni. Tehát, ahogy a 20-30 évek sajtójában a zsidókról írtak, az előfeszítette azt, hogy utána ezeket az embereket mint nem magunk fajtát el lehessen írozni. Uh -huh. Másik irányba, hogyha elkezdjük a jobbágyat embernek tekinteni és arról beszélgetni, akkor neki kéne kifizetnie azt, hogy ő mégiscsak szabad ember legyen. Vagy az uraknak kell beáldozni azt a zsét, hogy már nem tartatnak embereket praktikusan, hanem is rabszolgasságban a jobbágyságban. Azzal száz év alatt el lehetett írni azt, hogy. Jobb egy felszabadítást legyen, törvényileg, mert a magyar rendek azért ezt még elhúzták volna egy darabig. Erről szólnak a reformországgyűlések többi, többek között. Majd pedig, hogy később földosztás is legyen, hogy ezek az emberek, akiket felszabadítottunk, de nincs egy fillérjük se, ne halljanak éhen a mezőn. Tehát a közbeszéd befolyásolásával befolyásolhatjuk a társadalom fejlődését felfele is, meg lefele is. A fejlődés szót nem, nem szívesen használom, mert az... Akkor ne fejlődését, hanem változását. Az elfogadható beszéd témák körét. Igen, igen, igen. Szavazzanak-e az asszonyok? Hát de ez... Na, de, de, de pont azt mondod, hogy ezzel lehet... Tehát ez igen, ez egy értéksemleges megállapítás, nem nagy meglepetés. Igen, hogyha, elfog, tehát hogyha elfogadható beszéd témává teszünk valamit, akkor azzal előkészítjük, hogy az a téma tényleg érdemben legyen tárgyalható. Ebből tud baj is lenni, amikor zsidózunk, meg tud jó is lenni, amikor a nők szavazati jogáról kezdünk el beszélni. Nem? Uh, igen, ám bátor a nők szavazati, van ennek a dolognak a folytatása, hogy a nők szavazati jogának megítéléséhez azért kellett az, hogy felrobbantsanak egy-két dolgot. Hát már, ahol volt, ahol az se volt hozzá elég, és... Mm -hmm csak sokára... Meg versenylovak elé ugorjanak, jó. meg aztán van Svájc, ahol 92-ben szavaztam meg az utolsó kanton, de hát a svájciak már tényleg lenni. Na jó, de hát szóval ez ez az, amit euh, akkor ezek szerint az Overton ablak mozgatásának nevezünk, azt nem mindig csak azzal lehet, hogy újságcikkeket írunk, hanem valamikor elői ugrással teszik ezt. De igen, szóval akkor most... Ez, vagy felrobbantunk egy-két épületet, sose hagyjuk ilyenek a felrobbantunk egy-két épületet, igen, igen, igen, szóval a lényeg, de az állításod lényege az az volt, hogy igen, lehet, lehet tehát a, a közbeszédbe, közbeszédbe beemelt témák egy idő után mainstream témákká válnak. Ez teljesen igaz, és ez mondjuk mivel pont te mondtad, hogy nincs is benne ítélet egyet is értek, és azt is gondolom, hogy mondjuk azt, hogy a Vókról beszélgessünk, és hogy ne adj Isten, valaki azt is mondta, hogy annak vannak olyan vadhajtásai, amik e, károsak a társadalomra nézve. Ezt, hogyha beszédtémával teszük, akkor lehet, hogy az jó. Szerinted rossz, szerintem lehet, hogy jó. Azt most ugye nem tudjuk eldönteni, hogy melyikünknek van igaza. A vadhajtásokra egyszer majd kérek mindenképpen példát, de nem ebben az adásban, mert sehol nem vagyunk még az adásnaplónkkal, és hát ugye Hol van, hol van már az adás eleje. De alkalomattán beleolvasva ez meg ilyen nejvítát. Okvetlenül. Bár az egyik legnehezebb vita, ami szerintem talán a, az egyik legfontosabb kérdését boncolgatja a XXI. század első felének. Figyelj, szerintem a hallgatóink megszokták, hogy a végén úgysem értünk egyet semmiben. <gül> ez igaz. No, csak azt mondom, hogy ez egy fontos téma, nagyon. És azért is fontos, csak politizálni fogok egyetvene. Mert egyrészt Magyarország momentán nagyon úgy érzem, hogy egyfajta tesztterepe olyan technológiáknak, és itt nem feltétlenül csipekről, meg ezekről a programokról beszélek, amelyeket aztán később különböző más piacokon is bevetnek. Tehát, hogy mi vagyunk-e Amerikának a konyhája, vagy Amerika-Magyarország konyhája, vagy ugyanez izrael -e, vagy nevezzünk meg bármelyik másik feltövő dikt dikt diktatúrát, az egy nagyon jó kérdés. És pont ez a szípek, ahová ki volt írva, hogy no ez hogy is mondja megerősít abban, hogy ezt a kérdést, érdemes lenne végig gondolni egyszer. Mert olyan lejárt szalatosságú hoztak ide, hogy öröm nézni. Igen. Teljesen egyetértek. A, azt a boszorkánykonyha dolgot, abból egy szót sem értettem, de a többi részével egyetértek. Amerika boszorkánykonyhája vagyunk. Mi az hogyan? Micsoda? Tehát, hogy itt tesztelik ki azt, hogy, hogy lehet. Vókkal csibészelne népet, vagy Magyarország Amerikából veszi át azt, hogy De hogyan kik? lehet... Kik? A republikánus A Fidesz és a republikánus párt, párt például. Ja, a Fidesz... akkor ne Amerikát mondjál, csak a republikánus pártot. Egy... Nem Amerika boszorkány konyhája vagyunk, hanem a amerikai republikánus párt boszorkány konyhája. Amerika egy nagyon szélsőségesen kettészakadt ország. Ezért is nem érdemes egész Amerikát azonosítani a szípekkel. Ahol egyébként az a nagyon érdekes, ezt... Ez megint egy adást érdemlő dolog, és megint bele kell olvasni magunkat rendesen. Hogy ahol az, akire azt mondják, hogy baloldali, az Magyarország a jobb közép. Vagy hát, sőt, inkább közhely már-már annyira, hogy azért is lenne érdemes belolvasni, hogy igaz, -e. de igen, gondolom igaz. És, és mondjuk ezért érdemes úgy nézni a New York Times, hogy amikor azt mondják, hogy az amerikai liberális lap az, azt jelenti, hogy jobb közép. Tehát a, a vélemíra, tekintve a magyar nemzettől egy picit jobbra. Hmm, a mostani magyar nemzettől? Nem a klasszikus magyar nemzettel. A mostani magyar nemzet az Fox News. Köszi azért, hogy ne, ne véletlenül egy újsággal a mai magyar nemzetet. Nem követnék el ilyen hibát, az amit, hogy a híradót hírforrásra tekinteném. Uh -huh. Szóval, hogy ez a Magyarország szerepe, hát lehet, de lehet, igen, persze. Sőt, az a baj, hogy én nem attól félnék igazán, hogy a, hogy a szípek kísérletezik rajtunk, inkább attól félek, hogy a hogy az orosz titkos szolgálatok is erre használnak minket. Uh, igen, igen. Egyik nap kizavarunk egy bankot, egy másnap behívunk egy kutatóintézetet. Igen, igen. Apropó küldtem neked egy képet, most került a elé. Kattintok rá, a kedves hallgatóknak pedig elmondom, hogy az van ráérve, hogy ha jól látom, akkor egy márvány szobrot ábrázol, ahol négy láma követi egymást körbe-körbe, de lehet, hogy ló akart lenni, de lámára sikerült. A ló az nem ilyen, látta már lovat. Igen, igen, és az a szöveg, hogy Lázár János a fickó, aki legyőzte Sorost, majd vett négy faszlámát 60 millióért. Egyébként tök olcsó. Igen, de és ez hogy jön itt? <laughs> semmi, semmi, semmi, semmi, csak kinyitottam az internetet, az adásnapló melletti tabot, és hirtelen szembe jöttek Lázár János faszlámái. Aha. És ha már beleröfogok a mikrofonba, akkor az a legkevesebb, hogy megmagyarázzuk a kedves hallgatóknak, hogy bocsánat. akkor ez is benne lesz a gondolom. Mint ahogy igen. Én szerintem elcsegyi tisztük az időt eléggé ahhoz, hogy már csak egy valami cukiság rovatot kellene feltölteni valamivel. Hát. nem faszláma. A cukiság, akkor az a ma GVH lesz részemről. A gazdasági verseny. A gazdasági versenyhivatatú is itt találna találni cukinak. De én nagyon jól szórakoztam azon, hogy uh, miután fejüket kihúzták, hanem nem is tudom, hogy hol tárolták eddigből, feltűn az, hogy uh, hát őket bizony halára szivatták a közös jogkezelők, uh, röhögve és az asztalt verve vietnámi papucsal szopatták a GVH-nak az összes vizsgáló emberét. Úgyhogy gyorsan kiosztottak egyébként zsebpénznek tűnő 210 millió bírságot az artistusnak és társainak, mert hogy uh, ezek a Társaságok elfelejtették felmérni azt, hogy az üres kazetta jogdíj az hogyan alakul, és hogy hogyan hallgatnak manapság az emberek zenét, és hogy hová lehet bólogató zsiráfot ragasztani a Spotify-ra. Gyanítom, ez áll a közepén. A Spotify-hez nincsen néven nevezve a, a sztoriban. Minden a kedvencem az az, hogy nem felolvasom szó szerint, jó? Egyszerűbb. A hatóság enyhítő körülményként tekinti az időmulását amelyben mindazonáltal közrejátszott az is, hogy az utóvizsgálatban érintett szervezetek 27 alkalommal, a felkért szakértők pedig további 6-szor kértek hosszabbítást az eljárás során. A GVH így összességében több mint 1200 napot várt különféle adatközlésekre. Uh -huh. Hát egy türelmes szervezet, ez nagyon becsülendő erény. Tehát, hogy négy éven át szivadták őket azzal, hogy bocsi, bocsi, bocsi, bocsi, de még a pendrive csoport nem tudott összegyűlni, mert a flopisok elfoglalták a termet. Elfogyott a van az írásvetítő fólia, úgyhogy nem tudtunk beszélgetni. Ha ja, jól látom, a történet az üres hordozói díjak körül forgott, tehát nem arról szól, nem azért kap büntetést az öt hazai jogkezelő, mert nem fizették ki a zenésznek a pénzeiket. Nem, hanem azért, nem. mert nem mérték fel azt, hogy az üres hordozójogdíj az... Hát annak ki van-e értelme? És tekintve, hogy milyen rohat régen tűntek el egyébként a SD kártyás MP3 lejátszók a piacról, és mennyire piszok régen van streaming szolgáltatásunk, már lehet, hogy az Artisusban is feltűnt. De lehet, hogy csak megfordították a lemezt és hallgatták tovább. Nem, biztos, hogy feltűnnek nekik, de valóban ugye az lett volna a dolguk, hogy ezt a megváltozott helyzetet felmérjék, és az alapján megváltoztassák az üres hordozói díjak rendszerét, és így ne szedjenek be mondjuk merevlemezenként és SSD-nként x ezer forintot a, a vevőktől, arra hivatkozva, hogy azon majd lopott mp 3 fognak tárolni. Ez évi 3,3 milliárd forint. Igen, ez alatt a négy év alatt 11,4 milliárd forintot szedtek be, Uh, hiányos és hibás elemzésekre alapozva. Ezt mondja legalábbis a GVH. Hát figyelj, szuper, nagyon helyes. Így, így is kell, mindig, mindig szeretem, amikor hivatalok elkezdenek dolgozni. Igen, igen, az egyébként tényleg nem rossz. Jó, van, hát ez annyira cuki volt, hogy ez nekem elég is volt cukiságból, úgyhogy. Jó, hát akkor a további témákat, mint a VR, a metaverzum és a vörös csapatok, Az átviszük jövő hétre. Vagy amikor legközelebb felveszünk. A legközelebbi alkalomra mondjuk úgy, nem eszik olyan forrónakását, hogy csak úgy minden héten rohangáljunk a mikrofonhoz, de majd meglátjuk, hogy mennyire leszünk gyorsak, nem? Valahogy így. Úgynevezett törekvés történik. Valamiféle törekvés történik, igen. Drága hallgatók, köszönjük szépen, hogy ha idáig meghallgattátok, az azt jelenti, hogy még nem töröltétek ki a podcast lejátszótokból a Meti Heteort. ez jó hír, jó ötlet, továbbra sem töröljétek ki, hanem várjátok a következőt. Igen, illetve szolgálti közleményként, ez mondjuk már el egyébként, hogy valamikor egy hónappal ezelőtt kikapcsoltuk a Patreon-t, mert nagyon látványosan nem vettünk feladásokat. Azért ennek visszakapcsolásának fogadatosításának fennforgását egyelőre még nem helyezzük kilátásba. A pontosan semmiképpen. E még azon is meglepődnék tulajdonképpen, ha valaha visszakapcsolnánk, de minden esetre mostanában nem fogjuk. Így. Jó is, hogy mondod, mert meg kell, föl kell menjek oda, és meg kell hosszabbítani ezt a kikapcsolást minden hónapban. Te jó Isten! Bizony. Azért ezt is kockatőkések működhetik, látszik. Automatikusan csak egy hónapra szünetelődik a szolgáltatás, és kézzel kell mindig visszakapcsolni, és nem is lehetett hamarabb, tehát most felmentem pár napja, és nem. Nem, azt hogy meg, meg kell várnia. Azt, amíg lejár, csak akkor tudom meghosszabbítani. Mennyire tipikus. Na jó, ja. hát szervusztok, kedves hallgatók, ezek már a háztartási közlemények voltak. Mind megyünk. Pá, -pá. Ciao.